Allah, subhanahu wa ta'ala, nakon što nismo bili vrijedni spomjena, nije se znalo za nas. Stvorio nas je. Doveo na ovaj svijet. Doveo na dunjalog. Doveo nas je radi određenog cilja. Dakle, nije nas stvorio i prepustio nama samima, da se igramo i zabavljamo, već kao što je sve drugo uzvišeni Allah stvorio sa ciljem, s ciljem, sa svrhom, isto tako i nas. Posebno dakle ljude. Ljude koje je odlikovao nad svim drugim stvorenjima, mnogo čime, a posebno dakle razumom. Dobro nam je poznato kroz Allahu Đelevala knjigu i druge šariatske tekstove da nas je Allah stvorio da samo njega jednog jedinog obožavamo. Allah nas je stvorio, doveo na ovaj svijet da mu činimo ibadet da činimo sve ono što on voli, čime je zadovoljan, od riječi ili dijela radnjih postupaka, bilo tajnih, bilo javnih, bilo dakle tajnih dobrih dijela poput tevrkula, oslonca, poput nade, poput ljubavi, poput zadovoljstva, Allahom s.w. njegovom odredbom, ili javnih dijela, javnih riječi koje iskazujemo, dakle, i drugi nas čuju. Allah nas nasiz zbog toga stvorio na ovom svijetu i doveo na njega kao što on je dobro poznato često se spomnje taj kuranski ajet 56. ajet sure Zarijat wa man khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun ama bash nijednog džina in nijednog čovjeka nisam stvorio dakle dao da boravi na ovome svijetu na dunyalu ku illa osim da me obožava kako kaže Ibnu Abbas radijallahu anhuma, il la li yuvahidun. Dakle, da samo priznaju mene jednog, jedino, kao istinskog Boga, priznaju, budu to ubijeđeni, iskažu jezikom i svojim dijelima dokazuju. Mi svojim manjkavim razumima ne znamo šta Allah voli, čime je zadovoljan, odnosno šta je to ibadet. Niko to od ljudi, ne bi mogao tačno znati šta Allah od njega traži, od njih traži, od ljudi. Zato je Allah subhanahu wa ta'ala objavljivao knjige, slavo poslanike, da bi uspostavio protiv nas jasan dokaz da sutra na sudnjem danu niko ne bi mogao doći i reći gospodaru ja nisam znao kako te obožavati, šta sam to trebao raditi, u čemu svoj život provesti i slično. Allah subhanahu wa ta'ala je slavo, Pa nam je poznato kroz Kur'anske sure i pojedina kazivanja, Allah najbolje zna njihov vjelodostojnost, da su prethodnim narodima dolazili brojni poslanici. Pa se spominje da u jednom momentu, dakle u određenom periodu, u Benu Israijilu je bilo poslato 70 vjerovjesnika. U Suri i Asin nalazimo je tako samo jednom selu, jednom naselju, da je Allah poslao trojicu vjerovjesnika, trojicu poslanika. Dakle, slavo mnogo. Svoje vjerovjesnike, poslanike, poslao ih, poslao po njima vijest, obavijest kako da ga obožavaju. Dakle, mi na Dunjaluku ne možemo biti muslimani onako kako mi hoćemo. Ovo je završetak ovog uvoda. Mi na Dunjaluku ne možemo biti muslimani kako mi hoćemo. Ne možemo mi obožavati Allaha subhanahu wa ta'ala kako mi hoćemo. Jer Allah je poslao poslanika da nam pojasni. I u svojoj knjizi također obznanio. Kada je rekao ma farratna fil kitabi min še. Mi u knjizijama baš ništa nismo izostavili. Sve smo pojasnili. Još jasnije, detaljnije pojasnio je poslanik. Svojom praksom. Pa nam je dobro poznato da su ashabi govorili nije otišao, nije umro, Nije otišao svome gospodaru Allahov poslanika alihi salatu sve dok nas nije obavijestio i optici ptici koja leti na nebesima. Sve nam nije govorio o njima, o pticama. Kako one slave veličaju Allaha subhanahu wa ta'ala. Kada je govorio o tom svijetu, zasigurno preći ljudski svijet, zasigurno preći njegov umet. Dakle, dostavi, pojasni svome ummetu kako da se spase džehendemske vata. Poslanika alihi salatu sam detaljno. Zato meni i tebi Ne preostaje ništa drugo. Ako želimo da budemo muslimani, ne preostaje osim da budemo muslimani onako kaka, onakvi kakav je bio poslanik alihi salatu eslam. On je došao i pojasnio šta je islam. I poznato nam je dobro, jedan od zadnjih kuranskih ajta, ne zadnji, ali jedan od zadnjih, jeste dio ajta sure el majde, često se spominje treći ajt ili dio 3. ajeta da budem precizniji sure Elma i da kada kaže džellewala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu aleikum ni'mati waraditu lakum al-islama dina danas sam vam vašu vjeru potpunio danas je završena objava nema više objavljivanja propisa upotpunjena je vjera islam i moja blagodat je prema vama upotpunjena na taj način upotpunio sam vam vjeru Vaša vjera je potpuna, niste više potrebni ničega. Sve vam je pojašnjeno, sve vam je dostavljeno i to je moja najveća blagodat prema vama. Pa kažu islamski učenjaci, kada će čovjek najviše uživati Allahovu blagodat, najveću blagodat, onda kada bude slijedio vjeru u potpunost, jer hamoke Allah ona kako je dostavljeno poslaniku Alihi Salucu i samo s takvom vjerom je Allah zadovoljan jer kaže poslije waraditu lakumul islam deina i zadovoljan sam da vam islam taj i sve obuhvatni učimo Kur'an je tako nema ajeta maltene skoro riječi a da nema dakle ovaj određeni član el waraditu lakum Al-Islam Medina. Mi spajamo je dvije riječi Lakum i Al-Islam pačitamo Lakumul Islam pa Medina. Ali ovdje šta želim da ukažem, došla je riječ Islam sa L određenim članom L. U ruskom jeziku poznato je određeni član L ima značenje sveobuhvatnosti. L ima značenje sveobuhvatnosti. Ili dakle onoga što je poznato. Pa dakle, je zadovoljan samo Da takav sveobuhatni islam bude vaša vjera. Zadovoljan sam da vam ovaj poznati islam kojeg sam upotpunio bude, bude vjera. Zato, dakle, meni i tebi, naprotiv nijednom muslimanu, nije ostavljeno na izbor da vam sebi kroji vjeru. Kakav će biti musliman? Već bi, dakle, trebao da se preda svemu onome s čime je došao poslanik Alehi Salocom, da bude onakav, da teži, da bude onakav kakav je bio Allahov poslanik Alehi Salocom i njegovi, njegovi ashabi. Vamo dobro poznat hadis, opasan hadis. Međutim, mi počesto, ma kakvi bili šarijatski tekstovi, počesto ne uzimamo ih za ozbiljno, čujemo, a ne slušamo ih. Čujemo, samo čujemo, prođe nam kroz uši, na jedno uho uđe, na drugo izađe, ne slušamo, ne okoristimo se. Opasan hadis. Poznat vam dobro hadis, mnogi su ga hadiski učenjaci zabilježili. Prethodni narodi su se podijelili na 71 skupinu, 72 skupine, a moj umet će se zasigurno podijeliti na 73 skupine. Zatim kaže sveće u vatru, sve te skupine u vatru osim jedne. To govori svojima shabima, pa shabi poznati dakle po bogobojaznosti, poznati po takmičenju u dobrim dijelima, poznati po ostavljanju loših dijela, poznati u, po natjecanju u svemu tome, pitaju koja je to skupina. Nisu mogli da ošute jer su htjeli da budu od te skupine, htjeli su da se spase i htjeli bismo i mi. Nema ni jednog da bi volio sutra, dakle, vjerujemo u proživljenje, sutra ćemo biti proživljeni, Allah će nas izvesti pred sebe, sve jednog od nas s njim će razgovarati bez posrednika, bez zastora, pitaće nas za naša djela, obračunavati. Nema ni jednog od nas vjernika kada mu je sve jedno. Kažemo sve jedno, kako god bude. Čehenem, džehenem. Dakle, svaki vjernik, iskreni vjernik, koji pada Allahu na seždu, želi da se spasi, kako se bori za dunjaluk isto tako se bori i za hirata. Želi da se spasi sutra kazne na hiratu. Pa bi dakle i on pitao, koja je tu skupina da budem ja od te spašene skupine? Pa je rekao, ona koja bude na onome na čemu sam ja i moji ashabi. Ona koja bude na onome na čemu sam ja i moji ashabi. Dakle, ona koja bude nosila ubjeđenje, vjerovanje, Koja se bude obhodila, koja bude činila dijela, postupke, govorila riječi koje sam govorio ja, ono što sam radio ja, kako sam se obhodio ja, koje sam u objeđenje nosio ja. Ima je shab, kaže poslanika alihi salatu sam. Zato ako želimo se spasiti, ako želimo biti istinski sredbenici, jel tako, danas mnogi kažu, nema jednog da ga upitaš, a da neće reći ja slijedim Allahog poslanika. Međutim, kako, sallallahu alayhi wa sallam, kako, u kolikoj mjeri, na koji način, kako razumijeva, jeli, ono s čime on došao poslanika alihi salatu alihi salacom. Zato, dakle, svaki vijednik i vijednica trebali bi se upoznati s vjerovanjem Allahovog poslanika alihi salacom, s njegovim obhođenjem, s njegovim ponašanjem, sa ibadetom kojim je pozivao, kako ga je obavljao i sl. Pa ću večeras nešto malo govoriti, budući da je ovo Široka tema, opšijetna tema, govoriti nešto, dakle, o temeljima vjerovanja Allahovog poslanika, alaihi sallam, njegoja shaba. Dakle, temeljima, osnovama, u što su oni vjerovali, kako, na koji način su vjerovali. Da bismo i mi, inša Allah, bili njegovi istinski sledbenici. Da bismo i mi, ako Bog da bili na onome na čemu je bio oni njegovi shabi. Da bismo i mi, na kraju, ako Bog da spasili se... Spasili se džehennemske, džehennemske vatre. Dakle, ovakvi bismo trebali biti jer su oni bili. Na prvom mjestu Allahov poslanika, alihi salatu sam, ovako je vjerovao, ovako je postupao, ovako je govorio, ovako se obhodio, oni njegovi ashabi, trebali bismo i mi. Pa dakle, najveći temel vjere s kojom je došao Allahov poslanika, alihi salatu sam, i dakle njegovog vjerovanja, njegovog objeđenja koje je nosio u svojim prsima, Riječi koje je govorio, postupaka koje je radio, dakle, temelj na kome je sve to sazdano, jeste Kur'an i sunnet. Jeste Kur'an i sunnet. Poslanik, sallallahu alihi wasallam, ništa nije od sebe. Kao što nam je dobro poznato, Kur'an Allaho objava, u to niko ne sumnja. Kao što nam je poznato, sumnjaju samo ili ne, ne da sumnjaju, već dakle prizivaju manjkavost ili kod sebe potpunost pojedine skupine koje se pripisuju islamu, a time izlaze iz islama. Ne sumnjamo jer Allah odmah na početku svoje knjige kaže da u ovu knjigu nema sumnje. Hm? Kada kaže Elif Lamim, zalike el kitab, la reybefi. Odmah na početku svoje knjige, odnosno druga sura, sura El Bekare, odpočnje, mi to kažemo Elif Lamim. Prvih pet ajeta. Pa Allah na početku kaže Ta uzvišena knjiga, jer je došlo od Zalike Kitab, Zalike je pokazna zamjenca za daljinu, dakle ta uzvišena knjiga koja je kod Allaha visoko i došla je od njega ta uzvišena i opet je pogledajte došlo od Zalike Kitab je li tako? Zalike el Kitab, dakle svegupatna knjiga. Od početka od prvog harfa elhamdu Do zadnjeg harfa u suri Od početka do kraja nema nimalo sumnje. I poznato vam je, čuli ste vjerovatno, pogotovo dakle, koji su učili arapski jezik, za sumnju se koristi drugi termin. Prošireni termin, onaj koji je uobičajen termin, jeste šek. A rejb je dakle poseban vid sumnje. Odnosno, dakle, termin rejb se koristi i za osnovanu i neosnovanu sumnju. Kad čovjek ima razloga da sumnja, I također kada se natjerava da sumnja, natjerava da nađe nešto zbog čega bi posumnjao. Pa kaže Allah, dželvala, da li vi imali nekakve razloge za koje smatrate da su osnovani, da u, nje, u mojoj knjizi postoji kontradiktornosti, ili se natjeravali, prevrtali i dan i noći tražili od početka do kraja, nećete naći. U tu knjigu nema malo sumnje kao što kaže dželalova na drugom mjestu aleukane min inde gjerillahi lovjedu fihtilafan ketira propusiva na tedebur pa kaže afela tedeburuna alquran zašto oni ne razmišljaju o qur'anu da je on od nekoga drugoga ne od Allaha našli bi brojne kontradiktorne ali je qur'an samo od Allaha dželle vala i On, Mohamed, ne govori po svojim prohtjevima, herojima, strastima, već je to objava koja mu se objavlja. I rekao je u hadisu, Ala inni utu, zar mi nije dat Kur'an i nešto slično njemu? Hadis. I kažu naši učenjaci, prethodnici, Salih, da je Džibril dolazio i obnavljao s poslanikom malih salatu u islami hadis kao što je obnavljao Kur'an. Kao što je s tim objavljao Kur'an, isto tako obnavljao je Obnavljao je i hadise. Kako spomnije, imam mrvazi u svome, svome dijelu o pridržavanju za Kur'an i sunnet. Dakle, izvor onoga s čime je došao Allahu poslanika, alihi salatu sam je bila Allahova knjiga i sunnet. Pojašnjenje Allahove knjige. Poslanika, alihi salatu osallam, Allahovu knjigu nije pojašnjavao od sebe, već je također to bila objava od Allaha subhanahu wa ta'ala. I također kaže se iđma, Izvor jeste iđma, ono na čemu se složile prve generacije, pogotovo ashabi. Dakle, po pitanju određenih kuranskih ajeta, po pitanju njihova značenja, hadisa i ostalo propisa, ako se na tome složili naši prethodnici, postoji iđma, postoji jednoglasno mišljenje, to je, dakle, izvor naše vjere. Na to se vraćamo, zasnivamo, gradimo svoju vjeru, govorimo, postupamo, obhodimo se, jeli po tome. Dakle, Kur'an, sunnet i iđma. Nema dakle nekakvih snova, nema nekakvih šehova iz soba punih dima i njihovih mišljenja i ostalo da. i slično. Dakle, Kur'an i sunnet. Ako želimo da budemo ono na čemu je bio Allahov poslanik, alihi salavcam, i njegovih ashabi. Zato bismo trebali svoj dan, od što se kaže jutra do sjutra, odnosno od jutra do večeri, obračunati, malo analizirati ono što govorimo ono što radimo od dijela, kako se obhodimo s drugima, koliko ima utemeljenja u Kur'anu i Sunnetu. Ubijedjenje kako nosimo, sprem određenih ljudi, sprem određenih pitanja, sprem no, novo nastali situacija, kakve stavove zauzimamo, ima li to uporište u Kur'anu i Sunnetu. Zato, dakle, trebali bismo i vjeru kad učimo nastojati što je god moguće, više, dakle, da učimo kroz Kur'anu i sunnet? Ne, dakle, šta kaže ovaj, šta kaže ovaj. Prije svega šta kaže Allah, Što kaže Allahov poslanik, alaihi salacom, poznatome, često sam spomnio stihova ibnul Qajma, rahimahullahu ta'ala, kada govori da je to najbolje znanje, ili jedino ispravno znanje, ono što je rekao Allah, što je rekao Allahov poslanik i što su rekli ashabi, a da je ludost, glupost, ahmakluk, su ludo, uveliko, da se prihvatiš riječi nekoga čovjeka, ostaviš se riječi Allahov poslanika, alaihi salacom, Allahov poslanik nije od sebe govorio. Govorio je, po zapovjedi Allaha subhanahu wa ta'la, poznato vam je brojni hadisi da bi Allahu u poslanika alihi salat, nešto izrekao, pa posle je došao u Džibril i ispravio ga. I poslanika alihi salata sam to dostavio, kao što je dostavio Kur'anske ajote u kojima se kori. da tako? Čovjek ako bi htio nešto da prešuti, prešutio bi ono što se o njemu govori loše. Aj, ako ja sad kažem svoje mahane, Čaršija će pričati o tome. Kakav je on? Došao u nama da vazio on takav i takav. Poslanika Alihisalu sam sve dostavio. Pa početak sure abe se znamo? Tako ukoren na početku sure se. Početak sure Tahrim, kada sebi zabranjuje dozvoljene stvari, poslanika Alihisalu sam Allah ga okorio. I dru na drugim mjestima. Poslanika Alihisalu sam sve dostavio. Zato dakle i mi bismo trebali vjeru što je god moguće više graditi na Kur'anu na Kur'anu i Sunnetu. I što god nađemo u Kur'anu i vjerodostojnom hadisu, to bi trebalo da bude naš zakonik, odnosno na dakle, to onom po čemu ćemo se vladati na čemu ćemo je li temeljiti, temeljiti svoju vjeru. I ne bismo se po tom pitanju trebali razilaziti. Kao što rekao, ne bismo dakle trebali uzimati od nekog drugo. Ja zato dakle nećemo biti zasigurno na građu Da bi djelo bilo primljeno kod Allaha subhanahu wa ta'la mora da ispuni dva uvjeta tako da bude čisto radi Allaha Čisto radi Allaha Što god činimo Da činimo radi Allaha Nikoga drugog ne smijemo Allahu približ, pripisati u tom djelu Ako čovjek u osnovi čini djelo radi nekoga drugog Onda time dakle, može izaci iz vjere vrlo lahko A ako s vremena na vrijeme to djelo još čini radi nekoga drugog uljepšava ga radi nekoga drugog dakle to djelo će propasti poput da čovjek počne uljepšavati namaz otpočne namaz čisto radi Allaha iskreno, ali dok klanja neko je tu u njegovom prisustvu čuje njegov mekam kako lijepo uči pa uljepšava ga radi njega da bi ga pohvalio poslije da bi pričao u čarši o njemu, njegovom namazu i ostalom dakle od tog dijela ako se prepusti tom pretvaranju neće imati ništa prejasan hadis kuci u kojem Allah kaže ja sam najneovisniji od drugih. Ja nemam nikakve potrebe za drugima. Zašto činite dijelo radi mene i nekoga drugog? Onaj koji učini dijelo radi nekoga drugog ja ostavljam i njega i njegovo dijelo. Neće Allah to primiti. Kaže u prije svega u Kur'ani kerimu ma ila ma amilu min amilu e sura. Mi ćemo pristupiti njihovim dijelima koja su radile radi nekoga drugog i pretvrti u prah i pepe prah pepe. Ljudi se slamali, umarali i poznato je na nam je početak sure Al-Gashije. Hel etake hadith Al-Gashije uđuhu jevme izin hašija amiletun nasibe taslanar hamije. Jel ti došla vijest o teškoj nevolji? Al-Gashija je jedno od imena sudnjega dana. Koliko imena? 24 imena Allah subhanahu wa ta'ala spomnio u Kur'an i Kerimu za sudnji dan. I svako od tih imena odslikava određenu situaciju na sudnjem danu. Tegobu, strah, ili detalje na sudnjem danu. Pa ovde se, dakle, za sudnji dan koristi termin glašija, teška nevolja. Jel ti došla vijest o sudnjem danu? da znači, će ljudi tada biti u teškoj nevolji. Dovest će se u tešku nevolju. Na dunjaluku su bila to umorena lica, napađena lica, patila se na dunjaluku. Sutra, na sudnjem danu, kada se nađu u toj nevolji, bit će prestravljeni, prestrašeni. Pasla Naran Hanije završće u uzavreloj vatri. Pa kažu komentatori To su ljudi koji nisu radili dijela Radi Allaha iskreno Ili nisu radili kako je radio poslanik alihi Umarali se Slamali se na dunjaluku Sutra kada dođu na sudnji dan Kada očekuju ta dijela, dijela Pa će se prestraviti I onda će biti uite kako Teško je nevolje zašto? Zato što nema više dunjaluka da se vrate Da rade više došlo je, Došao je dan ili došlo je Polje nagrade I kazne nema više rada Zato će biti u teškoj nevolji i kako će je završiti. Zato, dakle, sve što nađemo u Kur'anu, po tome radimo. Sve što nađemo u hadisu, u vjerodostojnom hadisu, po radimo. Kod nas narod kaže, jel tako, bolje kako nego nikako? Bolje nikako nego svakako. Bolje nikako nego svakako. Ono zašto ne imaš dokaze iz Kur'ana, ne imaš dokaz iz vjerodostojna hadisa, nemoj da radiš. Samo ćeš se umoriti, slomiti. Ako je, dakle, od obhođenja prema ljudima i ostalo gdje, dakle, nešto posebno ne treba dokaz, ariđenom je da se lijepo obhodimo prema ljudima i sve što se u običaju podrazumijemo lijepim obhođenjem, obhođimo se. Ne mora se reći, e, moraš modnijet ovo, moraš postupiti ovako ili slično. Jel? Ali što se tiče i badeta, da nešto od sebe radiš, od sebe propisuješ, a dakle, nema u Kur'anu ni ti ima u vjerodostanom hadisu, bolje se toga ostavi. Jer zato ne Biti nagrađen Pa dakle, što nađemo u Kur'anu Što nađemo u vjerodostinom hadisu I što nađemo Da su ashabi o tome govorili Pogotovo dakle, ako se oni složili Da su govorili o određenim pitanjima I složili se Nije poznato dakle da postoji razilaženje među njima Danas Dobro vam je poznato Ima ih koji se uzdižu I kažu, jeste Ono na čemu su bili ashabi to je sigurnije Ali ono na čemu smo danas mi, to je znanje. Put, Naš put je znaniji, inteligentni, a njihov je put bio sigurniji. Oni su se držali onoga što je i to je. Međutim, mi smo s vremenom na vrijeme proširivali to znanje i mi imamo sada više znanja nego oni. To samo ahmadci kažu. Jedan dio rečence pobija drugi. Ono što je sigurnije, to je zasigurno i bolje, to je zasigurno i znanije, to je inteligentnije. Ko je taj čovjek koji će se upustiti, prohabavati, ispitivati, je li nije, je li nije si? Drži onoga što je sigurno. Kako je rekao, ima me uzaj prelijepe riječi, da ne bi nešto skratio ili od sebe dodao, ovdje sam zapisao ih, kaže, ima me uzaj, rahimahullahu teala, dakle, koji je bio iz generacije tabina, poručuje svojim tabinima, svojim Dakle, sa vremenicima kasnije, dakle, generacijama pa i nama. Dakle, generacije koje dolaze pa kaže, strpi svoju dušu na svom netu. Stani tamo gdje su stali ljudi prije tebe, ashabi. Zastani tamo gdje su zastali oni. Reci ono što su oni rekli. Govori ono što su oni govorili. Sustegni se od onoga od čega su se oni sustegnuli. Slijedi put svojih dobrih prethodnika jer ti je dovoljno ono što je bilo dovoljno njima. <kuh> treba da ti bude dovoljno ono što je bilo dovoljno njima. Je tako? I Allah je za njih rekao da je zadovoljan njima. Nije rekao za mene i za tebe. A mi prohabavamo, ispitujemo, pa može i ovako, pa neko je rekao da može je ovako, a ostavljamo sigurni stvari. Hajde, hoćemo, svi pozivamo na jedinstvo, svi smo za jedinstvo i to je jedno od najvećih imperativa, jedan od najvećih imperativa obaveza da se ujedinimo, da naša riječ bude Jaka da bude čvrsta, da se ponovo, pono, snaga vrati muslimanima kako su uživali. Je tako? To jedinstvo. Međutim, ne može, dakle, jedinstvo se svakako graditi. Ne može se jedinstvo na svemu graditi. Hajde da prvo radimo, dakle, ono što je sigurno. Hoćemo, pozivamo jedinstvo, odmah se uhvatimo pitanja u koji se razilazimo. Kako ćemo se ujediniti? I počnemo spominjati pitanja oko kojih se razilazimo. Hajde da prvo spomenemo pitanja oko koji treba da se složimo. Pitanja koja su jasna ko dan. Da da prvo to radimo, da to kod sebe ustabilimo, pa će ako Bog da doći redi pitanja oko koji se razilaze muslimani. Međutim, mi se odmah ti pitanje i opet hoćemo jedinstvo. Allah je za njih rekao da je zadovoljan njima svaki od nas Muškarac ili žena, vjernik ili vjernica, žele Allaho zadovoljstvo. U min Allahi etibar. Jel tako došlo je u surje? Taube. Kada Allah dželda vala opisuje dženecka uživanja, na kraju kaže Allaho zadovoljstvo je veće od svega toga. Nema veće blagodati sutra na sudnjem danu. Allaho je blagodati prema vjernicima od njegovog zadovoljstva i gledanju njegovog plemeniteljice. To je jedno. Je Nema veće blagodati. Pa dobro, ako je Allah bio zadovoljan njima i obećao svoje zadovoljstvo da će im dati, zašto da ne slijedi manju? Jer su oni, bolan, prisustovali objavi kad je Kur'an objavljivan. Oni su prisustovali izricanju hadisa, pa ukoliko je došao u Džibri još dodao, rekao Muhammed, reci još i ovo, poznatom je, jer je brojni hadis jedne prilike Allahov poslanika alihi salatu slan kaže, bio je upitan, Pita ga jedan i kaže, Allaho poslaniče, ako čovjek preseli na borbenoj lini, pogine na borbenoj lini, hoće li mu biti oprašten svi grijesi? Ako preseli kao šehid, ako bude ubijen kao šehid, hoće li biti oprašten svi grijesi? Kaže, hoće. Biće oprašten. Pa je malo zašutio. Zatim ponovo kaže, gdje onaj što je pitao? Kaže, evo me Allaho poslaniče. Pitaj ponovo. Kako si ono malo prije pitao? Pa je čovjek postavio pitanje. Allahu poslanjića ako čovjek presali, pogine na borbenoj liniji ostane sam, svi se drugi povuku, on ostane, očekuje nagradu da Allaha subhanahu wa ta ta'la pogine, hoće li biti oprošteni grijesi? Kaže, ukoliko ostane, svi se povuku, on ostane radi Allaha strpljivo, nadajući Allahu oje nagradi pogine, bit ćemo oprošteni svi grijesi izuzev duga. Sada me je Džibril obavijestio o tome. Došao do detalj, taj, neće, nikome se neće dugo prostiti. Jer su ljudski hakovi, Allah ne zalazi u ljudske hakove. Kao što je poznato, jer islamski činjaci spominju tri deftera velika, ili tri divana, tako se kaže. Kako spominju Ibnu Kaj Ibrahimehullahu tala i spominju određena kodanja koji govore u prilog tome, divan iz kojeg Allah ništa neće oprostiti. To je dakle divan u kojem je, u kojem je zapisan širk. Allah, Allah ništa iz toga neće opraštati. Allah ne oprašta širk osim onome koji se pokaje. Kogod se pokaj za bilo koji grije na dunjalu, Allah će oprašati. Allah je milostiv i oprašta sve grije. Kada se čovjek pokaje za njega? Dakle, ukoliko se ne pokaje, Allah nikome neće oprašati. Kao što spominju u nisa na dva mjesta. In Allahe la jagu firu an yushar bihi. O jagu ma madu ne dalike ne menješa. Allah neće oprašati da mu se čini širk. A oprostit ono što je manje od toga kome bude htio Dakle, ukoliko čovjek umre na širku, smatrajući Allahu wa nekoga ravnim ili nekoga sličnim, druga, nešto bude od ibadeta, činio tamo nekome drugom, jeli Allah to neće oprostiti. Koga da bio? Zatim divan iz kojeg će Allah opraštati. Dakle, to su sve grijesi mimo širka. Manji od širka. Allah će oprastati. I također, treći divan iz kojeg, u koji Allah wa neće uopšte da zalazi. A to je dakno divan gdje su zapisani ljudski hakovi. I kao što nam je poznato, čak gdje netlije, čak gdje netlije ljudi, što ja će dobra djela prevagnuti, koji će ići za džennet, nećemoću ući u džennet sve dok se na izmirje sa svojom braciom vjednicima takođe dženetlija. Poznatom je, nakon kada se pređe, kada bude dakle i data knjiga u desnom ruku i obračun i vaganje, razgovor, obračun, vaganje, prelazak preko sirata, kada se pređe sirata, ispod sirata je dole džehennem, kada se dakle pređe i džehennem, prelazeći preko sirata ima kantara, kaže se, poljana, kantara, gdje će se izvagati ducki hakoj, ko kom je kome bio, ha? pa mora dakle da se izjednači, mora da se halali, ima jedna poljana do dženneta. Na toj poljani mora se izmijeriti. Mora se halal. Nema dakle ući u džennet aj neko bio prema nekome nepravedan, učinio nasilje, je i ostalo. Pa dakle trebamo slijediti njih. Prve generacije. Allah je bio, Allah je bio njima, njima zadovoljan. Kao što kaže Imam Ahmed rahimehullahuh taala te temelji sunneta kod nas. Kako kažu, kada Imam Ahmed kaže temelji sunneta u toj svojoj knjizi, misli se temelji vjere kod nas. Jesu, između ostalo čvrstvo, predržavanje za ono na čemu su bili ashabi Allahovog poslanika, alihi salatu za njihovo slijedjenje i istovremeno ostavljanje novina u vjeri, jer je svaka novina, jer je svaka novina zabloda. Hm. Dakle, slijedimo ono što nađemo u Koranu, što nađemo u, u vjerodostnom hadisu i ono što su radili, i ono što su rade ashabi, pogotovo dakle ono na čemu su se, na čemu su se oni složili. I ne bismo se, dakle, trebali odvajati od toga. Ako želimo jedinstvo, onda se možemo ujediniti samo na tome. Ako se svi vratimo Kur'anu i Sunnetu, težimo ka tome, razilaženje među nama će se smanjivati. Nemoguće je, dakle, da se u potpunosti izbjegne razilaženje. Mora, dakle, poslanik Ali Hisalo sam je rekao, biće razilaženja, međutim, kako... Pokušati smanjiti razilaženje. Kako se spasti negativnih posljedica toga razilaženja pri bjegavanju onome na čemu je bio on i njegove ashabi. Pa što god budemo više težili Koranu i sunnetu i njegovim ashabima pogotovo, dakle, naše razilaženje će se smanjivati. Pozivaju danas na jedinstvo. Oko čega? Oko bilo čega. Ne može se oko bilo čega ujediniti. Samo se može ujediniti, jeli, oko Allahove knjige. Kažu tevhidul kelime jeste ujedinjenje riječi, međutim, ala kelime ti tevhid. Na riječima tevhida. Na riječima, dakle, obožavanja Allaha, djelavale, jednog jedinog i slijednjena poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi sallam, jednog jedinog. Da se kaže tevhid, misli se na to. obožavanje Allaha jednog jedinog i slijednjena Muhammeda, alihi sallatu alaihi sallam, jednog jedinog. Zatim, od velikih temelja, ništa, dakle, manje kao prethode, predhodni teme Od velikih temelja vjerovanja Allahovog poslanika, alaihi sallacom, njegovi jashaba i kasnije, dakle, svih generacija do sudnjega dana koji žele da slijede poslanika, alaihi sallacom, koji tvrde da su njegovi istinski sljedbenici, jeste da vjeruju da je vjera upotpunjena. Da je vjera upotpunjena. Da je Allah time upotpunio svoju blagodat prema ummetu Muhammeda, alaihi sallatu wasalam. Stoga, Nikome pod nebeskim svodom. Na zemaljskoj kugli nije dozvoljno da bilo što uvede u vjeru. Nije dozvoljno vjerniku koji kaže za sebe da slijedi poslanika alihi salatu o da kaže ovoje je a zato nema dokaza iz Kur'ana i sunneta. Zato nema dokaza iz Allahove knjige, niti i sunneta Allahovog poslanika alihi salatu Mnogi prebacuju i pokažu, a šta je rekao Omer? A je uveo Osman, Ezan, poslanik Alihi Salat suvam je rekao da njegov sunnet i sunnet njegovih pravednih halifa je također njegov sunnet. Jel' tako? Kada je rekao doista vićete ćete zaživjeti nakon mene, u hadisu Irbade ibn Sarija radijallahu talam, doista vićete živjeti nakon mene i naiđete na brojna razilaženja, zato se čvrsto svojim kutnjacima držite moga sunneta i sunneta mojih pravednih halifa. Pa dakle, ono što su oni govorili, što su oni, ako su uveli neki propis, ako su donijeli neku fetvu, opet to dakle nisu, kako je Allahov poslanika alaihi sallam poslao moja za Ibnu Džebela, pa rekao, kada budeš upitan, kako ćeš odgovarati na ta pitanja? Pa je rekao, po Allahovoj knjizi. Kaže, dobro, ako ne nađeš u Allahovoj knjizi, kaže, po sunnetu Allahovog poslanika alaihi sallam. Dobro, kaže, ako ne nađeš sunnetu, mome sunnetu, pita ga poslanika alaihi sallam, onda kaže shodno svom znanju onome što znam iz Kur'ana i Sunneta ako situacija bude približna dakle kia analogija potom će potom me ću suditi pa ga je Allahov poslanik alejsallahu sallallahu potapšao i zahvalio se Allahu što ga je pomogao takvim, takvim drugovima je pa tako tako dakle isto i mi da radimo po Kur'anu da radimo po Sunnetu da vjerujemo da je to dovoljno kako je rekao imame Uzajda ništa ne uvodimo od sebe da ništa ne uvodimo od sebe, jer je Allah subhanahu wa ta'la vjeru u potpunju. Nažalost, vidimo iz dana u dan, iz dana u dan, od strane muslimana, čak od strane onih koji kažu mi smo sljedbenici Allahovog poslanika, alihi sallam, koji suzerone, plaču, žrtvovali bi sebe za Allahovog poslanika, alihi sallam, a prije toga su žrtvovali Allahovu vjeru, vjeru s kojom došao poslanika, alihi sallam, za svoj dunjav. Iz dana u dan uvode se na otarih tako Sada kada bismo smo uzeli čašu i upotpunili je vodom, u potpunosti, nema više. Prihvati ono što se nalazi u toj čaši. Kada bi došao i samo jednu kašiku ubaciju, plastičnomu kaščicu za kahu, za čaj, nešto bi od vode moralo da izađe. Pa jedan, jednu kaščicu, drugi, drugi kaščicu, stotinu kaščica, hoće li ostati šta vode? I koliko su danas novotarije uzele maha, koliko da se kaže da je to sunnet kada dođeš i kažeš ne sunnet je ovo ne vi kažu to je notarija to je notarija i to je kod nas treba razumjeti naše dede kada se pojavilo dakle Kur'an sunnet Kur'an sunnet dokaz iz Kur'ana i sunneta dedama je, našim starima dakle prije 15 20 godina to je bilo teško prihvat to odku sada ovako jeli, je li bilo problema oko klanjanja odku sada ovako sada ja kad braći spomenem Neki propis, kaže, otko sad to? 15-20 godina praktikovali, ne znam, određene zikrove, određene dove, klanjali na određeni način, kaže, vale, nema dokaza za to. Nema dokaza za to. Nije. Dede su bile po tom pitanju ispravljeni. Kaže, otko sad to? E, dakle, treba razumjeti, njih koji su 50-60 godina klanjali, mi onda došli s nečim novim, ko Tako isto, <coughs> tako isto i mi. Dakle, iz dana u dan, iz dana u dan uvode se notari, a to dakle nikome nije dozvoljeno. Mako on bio. Kada iz ovog se dakle vidi koliko je opasno govoriti o Allahove vjeri bez znanja. Kaže, imam šafija, poznati su njegove riječi, a od imama malka još opasnija riječ. Kaže, imam šafija da sretnim Allaha subhanahu wa ta'ala sa svakim grihom i bilo kojim grihom mimo širka. Dakle, da imam svaki grijeh koji je manji od širka i bilo ih mnogo, da se ne može pobrojati, draže mi nego da sretnem Allaha s Novotarijom, da sam i ja uveo i da sam i ja radio. Njegove riječi pojašnjavaju riječi mama Malika, koji je bio njegov šejh. Kaže ima Malik opasne riječi i ovo za nas. Ovo što govorim nije, ha, dok slušamo kom tamo tamo o drugima. A, o oćemo im se nagovoriti. Kad ih uhvatimo pod ruku. Ovo je za nas. Da mi preispitamo svoja dijela koliko su naša dijela utemeljene na Kor'an i Sunnetu. Je uči ovo? Ha, kaže Imam Malik. Onaj koji uvodi novine u vjeru, taj laže ili na Allah ili na Allahov poslanika. Salallahu alaihi wasalam. Onaj koji kaže ovo je od vjere, a zato nema dokaza. Nije Allah spomenuo u Kur'anu. Niti je poslanik, ali ih i došao u vjerodostojnom hadisu. Nije zabilježeno u vjerodostojnim hadiskim zbirkama učenjaci hadisa, te hadise, ako i postoje ocijenili slabima, izmišljenima, podvaljenima, ubačenima. Onaj koji kaže ovo je od vjere, taj je laže ili na Allaha ili na Allahovog poslanika. Pitaju kako? pa kaže Allah ju potpunio vjeru. Od kuca to. To nije bilo za vrijeme poslanika alehissalatu sav. u našem vremenu ima. Od kuda to? Allah je rekao al-yawm yawm yawm, to lekom vino. Danas sam vam vjeru potpunio. Ne više. Potpuno nema više šta stati. To nije bilo za vrijeme Allahovog poslanika alehissalatu sav. Dok je vjera objavljivana. I kada je vjera upotpunjena, to se nije radilo. Od sada. Znači ta je lažina Allaha daje Vjera potpuna. Ili kaže, laži na poslanika. Ako kaže, ne, ja ne lažem na Allah, onda kaže, lažeš na poslanika. Kako? Onda tvrdiš da on nije dostavio. Da mu je to bilo objavljeno, ali da je on prešutio da nije dostavio. Pa izaberi. Šta ćeš? Od ovoga dvoga, nema trećeg. Onaj koji uvodi nove stvari, koji radi, praktikuje, a zato nema dokaza, nije rađeno za vrijeme poslanika Alihi Salatom. Ima tamo negdje predavanje, držao sam možda 2-3 predavanja serijal kako prepoznati novotariju. Odlike, znakovi, dakle simptomi novotarije. Kada se za nešto može reći da je novotarijo, ko 20-ak, 23 pravila. Pa prvo pravilo koje se najčišće spomnje, dakle ono što poslanik Alihi Salatu sam nije radio, a mogao je da uradi. Nije bilo nikakve prepreke za tim, ništa ga nije sprečavalo. Bila je potreba za tim da radi, a on nije radio, onaj ko to uradi, radi na otariju. Dakle, on nije radio, a bila je potreba kao što mi kažemo u našem vremenu, sada ima potreba. Bilo mu je lahko to učiniti kao što je i nama, eto vidimo da je lahko, činimo to. Nije ništa ga sprečavalo, mogao je on onda uradi kao nije, ali nije uradio jer nije objavljeno. Nije rečeno Muhammede radi tako i tako. Nije radio. Kao što je poznao to po pitanju ibadeta, kaže se, eli na arapskom, tevakuf stojanje, ne možeš ti od sebe izmišljati. Po pitanju ibadeta je zabrana. Ne možemo mi od sebe zabrana, sve dok ne dođe je dozvola. Sve dok ne dođe dokaz da je taj ibadet dozvoljen. Ne možemo mi od sebe izmišljati, kao što je poznato, jel, oko nas, da ljudi mnogo što izmišljaju. A za to nema dokaza. Dok po pitanju obhođenja komunikacije s ljudima, kontaktiranje s ljudima, trgovine također sve je dozvoljno, sve dok ne dođe dokaz da je nešto zabranjeno. Jeli Muamalat potpuno ili obratno? Eh, tako, dakle i mi. Nikome nije dozvoljeno da dodaje od sebe. Kao što smo čuli, imam mali kaže opasne riječi, laže ili na Allaha ili na Allahovog poslanika. Allahov je reč još opasni. Allah ve reču je šupasneje, kada govor je za svoga posanika Muhammed a.s. predkraj sura Al-Haqqa وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِنِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينِ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَجِزٍ da on, onama kakve izmisljati iznosio da je pritja ono, što ni je, sallallahu alejhi ve sallam pričao ono što nije da izmišlja od sebe govorio to je a nije nije došao dokaz mi bismo ga hćepali desnicom i žilu kucavicu bismo mu presjekli i nikoga od vas ne bi mogao spasati kada prijeti svome poslaniku alihi salatu sam zapuštanje izga nema govoriti ovo je a ono nije ili nije a ono jeste Zabranjivati Allah dozvolio ili dozvoljavati Allah zabranio. Kada to nije bilo njemu dozvoljeno, kome je to nakon njega dozvoljeno? Poznat vam slučaj kada Ibnu Abasu radijallahu anhuma dolaze ljudi i kažu po nekom pitanju da su čuli Ebu Bekra i Omera kako kažu tako i tako. On kaže, ja vam kažem, rekao poslanik, ali ih sam ovako. Šta vam je ljudi, bojim se da se nebesa ne sruče na vas. Ja vam govorim, rekao poslanik, i kažete rekao Ebu Bekra i Omer. Zašto je rekao Ebu Bekr i Omer? Ja to ne znam, ali ja znam što je rekao po tom pitanju Allahov poslanika alihi salatu wasalam. Kada nije bilo dozvoljeno prihvatiti riječi Ebu Bekra i Omera, ako su one kontradiktorne riječima Allahov poslanika alihi salatu wasalam, čije je to danas riječi dozvoljeno prihvatiti? I u bilo kojem vremenu, kada je Ebu Bekr bio najbolji čovjek nakon svih vjerovjesnika i poslanika, najvećeg imana, Poznat na hadis kod imama Ahmeda. Kada bi se na jedan ta svage stavio iman Ebu Bekra, a na drugi ta svage stavio iman svih ljudi do sudnjega dana. Dakle, i Omer, i Osman, i Alija, i Abdurrahman, ibn Jauf, ibn Abbas, ibn Mesud, svi ashabi, tabi, in, tabi, tabi, do sudnjega dana. Pravagnu bi iman sa iman Ebu Bekra. Ta sa iman Ebu Bekra, ali njemu nije kao što je rekao Ebu Bekr, koja bi me to zemlja nosila i nebesa je natkrivala ako bih ja rekao Allahu vjerio ono što nije koliko su se boja šta je s nama danas novotarije, novine o vjeri toliko uvriježene da se kaže da je sunnet kada dođeš i kaže šta je sunnet kaže kažu ne dakle to je to je novatarije znači sada Bilo ha. Zato, dakle, obaveza nam je da prihvatimo sve s čime je došao poslanik, wasalam, a ono o čemu nije dakle, došlo u Allahove knjizi, niti u vjerodostanom sunetu Allahovog poslanika, a da se toga ostavimo radio ko radio. Radio, ko radio. Da prvo uradimo ono što je zasigurno došlo u Kur'anu, što je zasigurno, vjerodostojno, potvrđeno u sunnetu, radimo to. Ostavimo se dakle što drugi ljudi radi, a to dakle nije potvrđeno u sunnetu, niti u Kur'anu. Kao što vam je poznato, opasne riječi došle su u Kur'ani kerimu kada Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas zaklinje se s sobom i traži od nas da se prihvatimo onoga s čime je došao poslanik alihi salatu u i da se prepustimo tome u potpunosti. Drage duše, da to prihvatimo u protivnom doći u pitanje naša vjera. Kada kaže Felao Varbike, tako mi tvoga gospodara Muhammeda Unimice vjerovati. Hattaju hakimu tefina še da radinahum. Svedok tebe ne uzmu za svidku u svojim sporovima. Svedok ne budu rješavali svoje nesuglasice, svoje jedinstvo, svoju pocijepanost s onim s čime si ti došao. I dok tome prihvati drage duše. Ne osjetite nelagodu u svojoj duši i dok ti se potpuno dok ti se potpuno ne pokori, ne prihvati. Početi Surel Hudurat Suru Huđurat treba često iščitavati i razmišljati o njoj. Kako pojedini učenjaci kažu da je sura Huđurat sura Ahlaka ili sura Edeba. Odgaja čovjeka po mnogo čemu, u mnogim pitanjima. Pa odmah na početku odgaja vjernika kako da se obhodi sprem Allahove knjige. Kako da se obhodi sprem Allahovog poslanika alihi salatu osl. Pa vam je poznato, hm, u prvom ajetu Allah zabranjuje da se odlučimo za bilo šta dok zato ne upitamo Allaha i njegovog poslanika odnosno dok ne konsultujemo Kur'an i Sunnet, odnosno učene ljude koji poznaju Kur'an i Sunnet. Nije ni meni, ni tebi, ni petom, ni desetom dozvojeno da kaže tako je, a ne znaš šta kaže Allah o tom pitanju. Jajuhele hmm? dine aminu lato, kad dimu bejine, jede illahi u rasul. Ovijenci, nemojte ići ispred Allaha i njegovog poslanika. U drugom ajetu Allah zabranjuje da se izdježe glas iznad poslanikovog glasa. Pa kažu komentatori mu Fesiri, doslovno, to je bilo za života Allahovog poslanika Ali Hissalacom. Trebao je da se ima edeb kada se razgovara s njim, ne da se izdježe glas iznad njegovog glasa. Ali nakon smrti, budući da je Kur'an do sudnjega dana, šta nakon smrti, kako se ovaj aj tumači nakon smrti? Pa kažu, nije dozvoljno izdjezati svoj stav iznad poslanikovog stava pa ti kažeš takoje. Aposlanik s.a.v. kaže drugačija. Kako se završava taj kur'anski ajit? Intahbeta a'malukum wa intum la teš'urun. Da vaša djela ne bi bila upropaštena, poništena, a da vi to ne osjetite. Koliko danas ljudi, kada kažeš rekao, Allah rekao poslanik osmihni se kaže onako kako ja kažem. Tako će biti. Intahbeta a'malukum, antum la teš'urun. Kada je objavljen ovaj ajd, poznat on, objavljen po pitanju sabita Ibn Kajsa, koji je bio slabo čuo, koji je slabo čuo, pa poznat on, je li tako, kada susretnemo se sa čovjekom koji je malo nagluh, koji slabo čuje, kada on priča, njegov glas je prodorniji od tvog. Pa sabit Ibn Kajsa je slabo čuo. I kada bi razgovaro s poslanikom, ali ih i celo to nije osjetio. Njegov glas je bio prodorniji. Izdizao se njegov glas iznad poslanika ovog sallallahu alaihi wa sallam, glasa. I on nije mislio da je ovaj ajto, objavljen povodom njega. I otišao, zatvorio se u kuću, nije izlazio iz kuće, plakao danima i noćima i govorio ja sam od stanovnika džehennama jer su moja dijela poništena. Da vaša dijela ne bi bila poništena da vi to ne osjetite. Pa je poslanik alaihi wa sallam rekao ashabu koji ga je našao tamo u njegovoj kući da plače, rekao Otiđi i recimo da je on od stanovnika dženeta. I Sadibnokais je također jedan, vraća samo kažu, deseterica koji su obradovani dženetom. Nema više brojne druge situacije gdje su ashabi drugi obradovani obradovani dženetom. Dakle, obaveza nam je da prihvatimo sve što je došlo u Koran i Sunničku da se tome predamo, prepustimo i to je pravo značenje riječi muslima. Danas, musliman, musliman, musliman, nosi muslimansko ime, musliman odma. Esleme, juslimo, islamenu, muslimen, što znači? Taj glagol znači predati se, prepustiti se, slijediti naredbe. Ha, u ratu, stari znaju, bili su u ratu, kada druga strana uperi pušku, ha, i kaže, predaj se, ako hoćeš da budeš u životu, on se preda. I ne znam šta da mu naredi, puzi, on će pu... pu Puzet. Samo da ostane u životu. E isto tako i mi ako hoćemo da ostanemo u životu kao muslimani, moramo biti predani Allah. Allah kaže tako, tako. Poslanik sa u svema kaže tako, tako. Ako hoću da bude musliman. To je pravo značenje riječi musliman. Onaj koji je predan. I brojne situacije. Najbolje je, dakle, zašto treba slijeti ashave? Kako su se oni odazivali propisima? Dolazi propis o pokrivanju. Nisu osavike pitale koje boje, može li samo vrat, mogu rušiti, da ispadnu. Gotovo, narazile su, ne znam, paravane, stavljali na sebe i gotovo. Ebu Bekru dolaze, kaže, znaš što je onaj tvoj drug priča da je otišao u dijeliću noći u kuc, Da je iz meke otišao u kuc? Da je klanjao u kucu? Kaže, je rekao? Jesu, kaže, tako je. Ako je on rekao, to je tako po je završeno. I slično, ni se nimalo ni se nimalo dvomile, mm. je l? Zato dakle treba slijediti, slijediti ashabe. Zatim od bitnih temeljja vjerovanja Allahovog poslanika alejselatu asam jeste da sve ono o čemu on došao slaže se sa zdravim razumom. Nema ni jednog propisa s kojim je došao poslanik alejselatu asam da se razila i zdravim razumom. Možda u određenim periodima to razum ne može da shvati. Ali to dakle nije problem vjere, to je problem razuma. To što mi ne možemo nešto da prihvatimo, da shvatimo, to je problem dakle ili do našeg manjkavog razuma ili pomanjkanja znanja. Šta nimamo znanja? I to je također jedan od najvećih razloga i uvođenja novina o vjeri. Svaka novina se većinom, većinom uvodi iz ljubavi. Iz ljubavi prema Allah. Sve novine koje se uvele većina a ne kažem baš sve, većina koje su uvele, ljudi su je time htjeli približiti Allah ili su htjeli druge ljude da približe Allah. Kada su ljudi udaljili, pa hajde, postakni, izmisli hadis o tome dijelu, ljudi su zapostavili to dijelo, izmisli neki hadis, ogromnu vrijednost po mene, ne bili se ljudi vratili U Uglavnom, dakle, većina i zašto ljudi ne ostavljaju novine? Zašto ljudi ne ostavljaju novotarije zbog toga što smatraju da ih te novotarije Približavaju Allah, smatraju da je to i badet Zbog toga, dakle, teško da će se čovjek ostaviti novatarije Pogotovo, dakle, ako je u njoj dugo, dugo vremena I kako je došlo, jel' u vjerodostojnom hadisu Šeha Albani ga je ocinio vjerodostojnim Između novotara i tevbe postoji pregrada Teško da će se on pokajati Između, dakle, novatara, onoga koji uvodi novotarije, I dakle, taube postoji pregrada, teško je on, jer on smatra da je to i bavit, misli da je to i bavit. Dakle, većina tih novotarija su ili iz ovoga, dakle, iz ljubavi prema Allahu, želje da ljude privuku Allahu Zub'hanahu wa ta ta'ala i dakle neznanja. Neznanja. Ljudi neće da uče, hajde, lakše izmisliti nego prava, ali pročita tolike tomove knjiga. Lekše je da ja izmislim. A možda da smo uzeli knjige i čitali, možda bismo našli hadis sličan tome. Hm? Pa bi se sačuvao govora o Allahove vjeri bez znanja. Dakle, zašto nama nešto biva teško prihvati? Zato što ili nemamo znanja ili naš razum manjkavo. Ibn Huzeyjne, veliki islamski učijak Ibn Huzeyjne, koji je preselio početkom četvrtog stojica, 330. godine, koji je kaže, ko... Tvrdi da postoje dva vjerodostojna kontradiktorna hadisa, nek mi dođe s njima Ako neko tvrdi da ima dva hadisa koja su vjerodostojna oba, jedan i drugi I tvrdi da su oni kontradiktorni, da govore jedan u jednom, a drugi potpuno drugom, nek mi dođe Ja ću mu pojasniti da nema kontradiktornosti među njima, ali teško da će ih i naći. Ako ih nađe, neka dođe i ja ću mu pojasniti da nema Zato, dakle, možda u nekom vremenu teško to bude čovjeku shvatiti. Međutim, vjerniku nikada to ne bi trebalo biti teško, jer vjernik to prihvata zbog svoga imana. Ako se vjerodostojno potvrdi da je to rekao poslanik Alehi Salusan, pogotovo ako je to u Koranu, to mi prihvatamo, bez obzira što možda razumski sad teško da to bude. Kako su ashabi upravo odgovorili na Israim Vladajući razumski, u to vrijeme, je tako, to nije bilo izvadljivo, ali ih je imantjerao da kažu, jeste tako je, Ako je rekao poslanika, je li ih izdali sam tako je. Danas, u dijeliću dana može se otići, je tako, može se otići komotno izmetljivo koci. U drugom vremenu, kasnije će to zasigurno biti svatljivo, razumljivo, možda u dotičnom vremenu ne ali dakle za sigurno ono što je došao Allah subhanahu wa taala i njegov poslanik Muhammed alejsalatu wasallam nije nije kontradiktorno sa zdravim razumom sta ćemo ako bog da hođe pa ako bude na fakti da Allah subhanahu wa taala stoji kasni subhanallahu hamd